Кий нахилився над батьком, однак той уже нічого не чув. «Отче!» Тут ще був живий, але з рани струменіла кров, а з нею відходило і життя старішини. Кий наказав двом воям піклуватися про нього, а сам кинувся на поле бою, де руси і вої з інших родів, поволі відступаючи, Стримували натиск гунню. Один за одним падали поляни під ноги гунським коням, і там знаходили собі смерть. Було ясно, що це розгром. Потрібно рятувати рештки війська. Тоді кий підніс у гору рога, що висів у нього біля пояса, і тричі протяжно протрубив. Це був знак, припиняти бій і відходити в умовлене місце. Цим він самочинно брав на себе владової води. Адже ж вовчий хвіст загинув. Старішина тур помирає, а інших старішин не чути. Може, вони теж загинули? Чи може, як і тур, лежать десь поранені? До лісу! «До лісу! Виходьте з бою!» Усі, хто залишився живий і ще чинив гуннам опір, почувши звуки рога, почали швидко відступати і ховатися в густих заростях дерев та кущів, переплетених пахучим хмелем. Ліс блискавично поглинав їх всіх без остатку, ховав у своїх глибоких напівтемних нетрищах, суворою мовчазною стіною, Став насупроти знавіснілих, ошалілих від крові нападників. Гунни осаджували кони, повсюдно припиняли переслідування. Цвітанка бігла на осліп, сама не знаючи куди. Прорвавши солом'яну покрівлю хижі і видершись крізь дірку на волю, вона опинилась у дворі, де на неї зразу напав собака. «Цу! Цу! Тихо, мій любий! Тихо, дорогенький! На тобі, хлібчика! Тільки не гавкай! відпусти мене з миром!» Промовляла вона, кидаючи шматки хліба, які припасла на дорогу. Поки собака глитав хліб, вона шуснула за повідь звідти в кущі, а там і до лісу. Бігла щодуху, не розбираючи напрямку. Аби далі від осоружного старого, що ось уже який день тримав її З наказу чорного вепра у заперті Спускалася з долини, піднімалася на горби Продиралася крізь густі зарості боли голова, ожини, хмелю, рвучи на собі одяг Ліс здавався їй отроковиці, що виросла в степу, похмурим чужим і ворожим. Коренасті, порослі мохом дерева із сухим гіллям і чорними дуплами в стовбурах, нагадували їй старезних сивих чеклунів, що назирали за кожним її кроком. У кущах повзали вужі й гадюки, десь тут поряд бродили ведмеді, вовки й бурсуки, а загалом увесь ліс був населений духами, добрими і злими, які можуть або допомогти тобі, або зашкодити. Бігла доти, доки несли ноги. Потім, стомившись, перепочила хвилину і вже далі йшла по волі. Тепер їй почала тривожити думка, куди повернути. Як знайти дорогу до Кам'яного острова? Чомусь їй здавалося, що коли візьме праворуч, то натрапить на житло чорного вепра. Прямо перед нею Дніпро, позаду хижа Бортника. Отже, залишалося повернути ліворуч. Тож долиною, прокладаючи помітний слід у високому Бур'яні, швидко попростувало у протилежний від сонця бік. Місцевість була горболиста, з крутими стежками і ще крутішими підйомами. Світанка зголодніла і з жалем подумала, варто було б залишити собі хоч шматочок хліба.